А рвучки, раптові повороти голови та звичка періодично обтрушувати обома руками сукню робили цю схожість просто анекдотичною. «Яке сіно? Що ти говориш?» «Та не вигоніш, тільки попіл лишився». Тетяна похитала головою. «Бреши більше, відьми, то мабуть кури хтось або блискавка». Але сусідка гнула своє. «Яка там блискавка? А що, загасити ніяк не могли, то що?» «Було кому гасити на вигоні?» «А от і було. Дощ ішов, і баби горщик кисляка навколо обнесли, якби блискавка загасло б». Від цих слів Тетяна скривилася. «Миколаївно, ти завжди збрешеш, так збрешеш, коли це дощ всіно міг загасити». «А як з кисляком бігати, то краще б водою залили!» «А де ж там вода?» «Отож воно і є, сама не знаєш, що говориш!» «Правда, Петре?» Хазяйка розвернулася до мокрого квартиранта, що вулицею наближався до подвір'я. Той у відповідь відшливо кивнув, вітаючись з обома жінками. «Добрий день!» «Добрий!» Куряча голова сусідки розвернулася до хлопця а потім так само швидко зайняла попередню позицію. «Отже ж, якраз спеціаліст з Києва. Ми його спитаємо». Тетяна хитро зазирнула в обличчя квартирантові. «Миколаївна говорить, що відьми сарай на вигоні підпалили. Хочеш подивитися?» Хлопець гречно обігнув сусідку і, прочинивши хвіртку, протиснувся між парканом і жінками на подвір'я. Та я ж не пожежник. Дощ уже закінчився, і гаряча земля жадібно всотувала небесну вологу у свої спраглі глибини. Люди повиходили з хат, щоб насолодитися раптовою прохолодою, а дерева підступно струшували їм на плечі заблукалі краплі води. Та Петро вже міг не боятися того раптового дощу. Мокрішого лейтенанта, напевне, на цей момент не було у всій Україні. Його сорочка наскрізь просякла водою і вже давно спрямовувала її надлишки прямою дорогою у джинси. Важка тканина штанів стала ще важчою і нагадувала брезент. Ну а кросівки лишали калюжі на після дощовій землі, а значить були мокрішими навіть за неї. Голосно чвакуючи на кожному кроці, Петро попрямував через подвір'я до хати і, зійшовши на ганок, з помітною насолодою скинув важке взуття. Джинси рясними краплями креслили за хлопцем шлях. Хвилин за десять лейтенант знову з'явився на подвір'ї. Тепер уже в футболці, легкій літній курці і спортивних штанях – Акуратно зачесавши набік мокре волосся. Свій постраждалий одяг він ніс на витягнутій руці. Тітко, Таню, а де це можна повішати? Хозяйка якраз прямувала до літньої кухні. Ну, що ти весь час, тітка? Невже є така стара? Вона взяла з хлопцевих рук мокру одежину. Давай я сама, а тобі зігрітися треба. Дивись, яке мокре. Ще застудишся. Іди на кухню, я тебе чаєм напою. Але лейтенант залишився серед двору, чекаючи, поки хозяйка дасть раду промоклим речам. Щось в кишені у тебе, може, потрібне? Петро знизав плачима. Та нічого там нема. Тонкі жіночі пальці спритно залізли до маленької кишеньки, «Що, знаєте, невідомо, навіщо буває у джинсах біля самого пояса?» «Пришити щось? Одірвати можна?» «Давайте!» Знизав плечима хлопець. Він твердо пам'ятав міст своїх кишень. Нічого підозрілого там бути не могло. Тетяна перекусила нитку, якою зсередини був пришитий жмуток білої матерії, витягла з кишеньки знахідку і здивовано підняла брови. «Ти ба? А що там?» На жіночій долоні красувалася невелика пір'їна разом зі жмутиком ганчірки, щільно обмотаним нитками згори. Петро розгублено знизав плечима, а Тетяна чомусь замислилася і незадоволено похитала головою. «Ну добре, ходім чай пити». Поки чайник грівся на веселому газовому полум'ї, Тетяна взялася досліджувати свою знахідку. Взявши ножа, вона акуратно підпорола нитки. «Не твоє?» В ганчірці був замотаний жмутик волосся і кілька зерняток маку. «Ні», – лейтенант кліпнув очима. Тетяна прикусила губу, замислившись потім стурбовано зазирнула хлопцеві в обличчя. «А більше нічого такого ти не знаходив?» «Чого? Ну, такого чогось не твого, що невідомо звідки взялося». Петро знизав плечима. Він не дуже розумів, про що йдеться. Але Тетяна, здається, була не на жарт стурбована. «А подивися, поки я чаю не ллю, Перемацає одяг. Лейтенант з недовірою гмикнув, проте все-таки пробігся професійним рухом по складках своєї легкої курточки і майже одразу наткнувся на щось тверде внизу за підкладкою. «Стій!» – Тетяна уважно спостерігала за хлопцем. «Дай я сама!» Вона зняла з лейтенантових плечей одежину і поклала перед собою на столі. Невеликий розтин з боку підкладки дозволив видобути на поверхню ще дивовижніший предмет – невелику жіночу каблучку з дешевим блакитним камінчиком. Хазяйка промурмотіла щось під носа, а Петро зовсім розгубився. «А це що таке?» «Я ж тебе попереджала, не жартуй з нашими дівчатами!» Петро міг заприсягтися, що коли виїздив з Києва, нічого подібного в Курці не було. Та й звідки воно могло взятися, річ зовсім нова. «На каблучку, то певно наговорено». «Що наговорено?» – вилупився лейтенант. «Та щось уже наговорено», – Тетяна задумливо покрутила персня у руках. А Петро теж взявся розглядати першу знахідку». А на це я теж, як його, наговорено. Руками краще не чіпати. Ти чай пей, бо застудишся. Хазяйка підсунула до Петра чашку свіжозавареного чаю, а сама взяла газету і акуратно склала на ній всі предмети. Окремо каблучку, а навпроти неї пір'їнку, жмут чорнявого волосся та мак.